Prvej líni, prvej líni. Tak príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, Chvíľami mi to vyzeralo, že sa budeme elánovať ale nakoniec predsa len sa podarilo spustiť zvučku relácie v prvej línii, pretože práve táto relácia sa v tejto chvíli krátko po 18.00 hodine, dnes tak trošku neplánovane začína, mali by sme tu byť až do 20.00, uvidíme. O čo ide? Bolo to asi, myslím, niekedy začiatkom minulého mesiaca, keď mi do mailovej schránky prišiel mail tohto znenia. Dobrý deň, ak máte záujem o reláciu s moslimom o islame, tak sa vám dávam k dispozícii. Toto mi napísal človek, evidentne teda poslucháč nášho rádia, ktorý sa podpísal ako Sulajman. My sme si následne vymenili niekoľko mailov, no a ako sami počujete, po necelom mesiaci môžeme teda skonštatovať, že relácia s touto dnes mimoriadne vážnou témou sa práve začína. Popisovať dôvody, pre ktoré tvrdím, že ide o veľmi vážnu, možno až kontroverznú tému, to snáď ani nie je potrebné. Spomínal som to nedávno v inej relácii, že dnes je skrátka už situácia tu u nás v Európe taká, že ak niekto povie nahlas slovíčko Islam, tak mnohým ľuďom naskočia také asociácie ako porušovanie ľudských práv, kameňovanie, smrť, stredoveké zmýšľanie, terorizmus, fundamentalizmus, islamský štát Al-Qaida utečenci, rozvrad Európy a tak ďalej. A... Dovolím si tvrdiť, že takýto obraz, takáto predstava o Islame nie je momentálne v Európe ničím výnimočným. Dokonca sa všeobecne tvrdí, že negatívnych postojov voči tomuto náboženstvu na Západe nielen pribúda, ale že sú dokonca stále radikálnejšie. Kľúčovou otázkou v tomto smere je, ale do akej miery sa takéto predstaví o islame zakladajú na pravde. A do akej miery ide len o akési stereotypné zmýšľanie o islame, ktoré je možno kýmsi podporované, aby ľudia západných krajín cítili voči tomuto náboženstvu a jeho vyznavačom, akýsi druh odporu. Samozrejme, máme tu vážne udavosti posledných období, ktoré sa významným spôsobom podpísali a nadalej podpisujú pod to, ako dnes tu u nás vnímame moslimovu. Máme tu obrovskú utečeneckú krízu, ktorá sa spája s moslimským svetom a navyše pribudli aj obavy pred teroristickými útokmi, ktoré majú takisto blízko k moslimskému svetu, respektíve tí, čo takéto skutky konajú, ako napríklad nedávno v Paríži, tak títo ľudia tvrdia, že sú pri svojom konaní inšpirovaní Koránom, v ktorom sa dočítali napríklad v Súre 9.5, že zabíjajte neveriacich kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte a chystajte proti nimi všemožné nástrahy. Ak sa udeje nejaký čin, pri ktorom zomru nevinní ľudia, navyše s pokrykom Allahu Akbar na perách, nie je sa čomu čudovať, že potom samozrejme narastú v spoločnosti, ktorá islám nevyznáva, že v takéto spoločnosti narastú proti nálady. Na druhej strane je však pravdou aj to, že ak nechceme byť v tejto chvíli povrchní, tak sa musíme skutočne seriózne pýtať a hlavne hľadať dôvody, prečo vlastne niektorí ľudia takto konajú. Prečo tu zrazu máme teroristov z islamského štátu? Prečo zrazu táto hrozba voči ktorej západný svet vedie vojnové ťaženie, ja neviem, niekedy možno od roku 2001, od pádu tzv. dvojček amerických? <kým> Za tie roky! Čo proti terorizmu bojujeme, sa hrozba takýchto násilných činov nieže neznížila, ale naopak znásobila. A aj preto sa treba pýtať, hoci to v tejto chvíľach neradi počúvame, aj preto sa treba pýtať, do akej miery môže za nárast terorizmu samotný západný svet. V dnešných dňoch je ľahké podľahnuť emóciám, ktoré sú hecované zo všetkých možných strán, či už politikmi alebo médiami. Ak sa však pokúsime pozrieť na tento problém racionálne, tak... Musíme uznať, že za hnevom moslimského sveta sa môže celkom pokojne skrývať aj naše vlastné konanie západu. Nás, samozrejme, myslím ešte raz, ľudí západu, ktorí samých seba označujú ako kresťanov, prípadne iných vyznaní, prípadne neveriacich. Keby niekto bombardoval našu krajinu a chcel by sa zmocniť nášho nerastného bohatstva, tak treba sa spýtať, že či by sme sa aj my nehnevali na toho, kto by to robil. A Uznávam, že dnes je naozaj veľmi ťažké a pokojne o týchto veciach diskutovať. My sa však dnes predsa len o to pokúsime, aj keď je to ťažké, z dôvodov, ktoré som v tom úvode už vysvetľoval. A pokúsime sa dať napríklad dnes večer odpovede aj na to, že či vlastne je Islám nábožemstvo, mieru a pokoja, alebo je to ideológia vojny, a podmanenia si celého sveta, ako sa o tom teraz najnovšie v západných krajinách hovorí. Odpovede budeme hľadať s dvoma pánmi. Jeden e, je tu so mnou v štúdiu a druhý by mal byť na našej e, Skype, alebo teda Ovo Linke, ktorú sme si za týmto účelom zriadili. E, jeden z nich je moslim a druhý z mojich dnešných hostí je kresťan, katolík. E, moslim, ktorého máme na Linke, e, je človek, ktorý mi adresoval ten spomínaný mail uh, asi na začiatku minulého mesiaca. Volá sa Sulejma, Sulejman a ak sa počujeme, tak príjemný dobrý večer vám prajem. Alô, počujeme sa? Počujete, počujete ma? No, mier s vami, pokoj s vami. Ďakujem za umožnenie sa s vami podeliť o nejaké poznatky moje, ktoré mám. Takže, áno, počujeme, počujeme, takže toto je vážený poslucháči môj prvý host, o ktorom sa samozrejme dozvieme čo to viacej, popýtam sa ho, no ale ešte predtým samozrejme druhého hostia privítam, ktorý je tu so mnou v štúdiu a ktorý je našim poslucháčom veľmi dobre známy, je to katolícky kňaz. Paolo Pakoš, ahoj palo Pekný večer. No, títo dvaja páni teda tu s nami budú až do spomínanej 20. hodiny, aspoň verím, že dovtedy vydržíme pri tejto téme. dúfam, že sa mi tu títo dvaja ľudia nepobijú. A vy nám samozrejme, vážení poslucháči, môžete počas tejto našej dnešnej relácie telefonovať. Bude voľná linka číslo 048 381 0101. Se môžete adresovať svoje otázky alebo názory a takisto môžete písať aj maily na adresu studio zavináč ja už len dodám, že nerušené počúvanie vám v tejto chvíli, v tejto chvíli praje Boris Koroní. No, my sa dnes, ako som to už teda naznačil aj v tom úvode, budeme baviť o téme, ktorá je dnes veľmi ťažká, kontroverzná, náročná, pretože emócie sú vyhecované a zo všetkých strán proste dnes dostávajú ľudia preplesko ohľadom toho, či je islám nebezpečné náboženstvo, alebo nie je nebezpečné náboženstvo. Skrátka a dobré, máme tu minimálne v týchto dňoch Dva tábory ľudí, kým ten prvý tábor hovorí o islame ako náboženstve mieru, pokoja a, a napríklad aj o utečencoch ako o ľuďoch, ktorých treba aj v Európe vítať s otvorenou náručou. Druhý tábor práve naopak vyzýva k tomu, aby sme si dali veľmi dobrý pozor na islám, pretože je to náboženstvo, ktoré je netolerantné, ktoré, je, ktoré sa rozširuje a jednoducho má za úlohu zachvátiť celý svet. A tento tábor ľudí hovorí o tom, že teda pred utečencami pozor, lebo ak sem raz prídu, proste tak nakoniec skončíme tak, že Európa skončí islamská. Ja skôr, ako sa dostaneme k jednotlivým podrobnostiam, chcem sa spýtať vás, Sulaiman, že ako vy vnímate túto diskusiu, predpokladám, že to sledujete, ako vy vnímate túto diskusiu, ktorá momentálne na Slovensku panuje ohľadom utečencov islámu, koránu a všetkých týchto vecí? Vnímate to ako poctivú diskusiu, kde sa hľadá pravda, alebo naopak je to niečo, čo vám skôr vznie tak, že sa tu proste zavádza, klame a z islámu sa proste robí náboženstvo, ktoré nikdy nemalo tie, tie prvky, ktoré sa mu možno aktuálne prisudzujú? No, Závisí si to od toho ako, v, aké majú ľudia poznatky či sú tie poznatky pravdivé alebo nepravdivé či pochádzajú poznatky od Boha alebo od oh, nepriateľov Jeri Boha no, chcel som naprôl začať trošku atypicky mm -hmm. o to, že o, menech a lahah, milostiom moci to verhoj milosť. Pokoj s vámi, ľudia knihy a ľudia moji. Vneď Božstva a pánstva okrem ľaha. Bojte sa ho, bojme sa ho. Jeho uctívajme. Jeho sa obávajme. A či sa nevarujeme pred jeho prípadnými trestami. Viete, viera Boha nie je len o tom, ako ju ľudia teraz vnímajú, na základe tých udalostí aj, o, ktoré možno zamyslenie vnímať. Ale existuje taká stránka, Vieria v Boha, ktorú ľudia nepoznajú. Mm -hmm. To, ktorú myslami ľudskými nevidno. A to, je, to sú tie poznatky o vieria v Boha, podľa, ktorých sa dajú posudzovať jednotlivé skutky toho, ktorého človeka. Dobre, skúsim vás do toho do vám do toho skočiť, lebo aby sme sa teda posunuli aj ďalej. Skúste mi teda hneď na úvod odpovedať teda na tú moju otázku, na ktorú som sa pýtal, cítite, že sa dnes v našej spoločnosti vedie poctivá diskusia o Islame, alebo sú jeho vyznavači dnes v Európe na Slovensku skôr demonizovaní? Ako to cítite? To je, to je práve ten už, čo som aj povedal, že o tie poznatky. Ak ľudia nemajú objektívne poznatky uh -huh. o viere v Boha, tak potom môžu, môže byť tá viera v Boha vnímaná zle. Ale ak majú tie poznatky pravdivé, tak potom ten úsudok je trošku inakší. Každý si môže potom podľa toho, na, na základe toho by som sa chcel dopracovať, že čo, čo spôsobuje tú deformáciu. Uh -huh. Ak by som mohol. Áno, áno, samozrejme, pa, veď bude na to čas, samozrejme aj verím, že k tomu sa dostaneme, ale skôr ešte ako dám aj palovi priestor zareagovať, chcem sa opýtať, aby sme si vedeli aj u vás spraviť trošku predstavu, že ako je to teda s vami. Vy ste, vy ste Slovák, alebo ste, ste, ste sa narodili na Slovensku, alebo ste rodák zo zahraničia a iba na Slovensku žijete. Ako je to s vami? No, som rodinný Slovák, mm -hmm. bol som bývalý ministrujúci neňskokatolík, k islámu som sa pristúpil cca pred 8 rokmi aj 9 mesiacmi, mm -hmm. a pred časom som sa stal aj moslimom o to, že a to najmä prostredníctvom poznania, nie na základe len tak, no. ako si viete my, mysleli, že Buď naverbovanie, alebo nič takého. Ne? Poznanie. Bolo to, jasné, bolo to skrátka vaše slobodné rozhodnutie. Uh, povedzte mi, čo vás k tomu viedlo, kvôli čomu ste, ak som to správne pochopil, teda opustili katolíckú církev a prečo ste teda konvertovali na islám? Uh, a prečo ste sa teda napokon stali moslimom? Uh, čo, aké, aké pozitíva ste videli? Respektíve, v čom je podľa vás ten islám? A lepší ako kresťanstvo, lepší ako je katolícká viera, ktorú ste teda opustili a konvertovali na toto náboženstvo, kvôli čomu? Ide o, práve o tú o, pravdivú o, stránku viery v Boha. A o, osobnú, a najmä o osobnú zodpovednosť pred o, Bohom. Ak človek má na to budnúť, musí mať pravdivé poznatky o viere Boha. Keďže som dospel to k tomu, že kresťanstvo, respektíve neskokatolictvo, nevychádza z, tých, z tej pravdy, akú ju Boh zjade. A tá ó, pravda je naozaj len Jedna, to sa môžeme zhodnúť. Nie som veľký ne, oni, alebo rečník, ani vlastník, ani spisovateľ, tak mi prepašte, ak budem rozprávať trošku. V, v poriadku, ja no, myslím, o... že zatiaľ vám rozum, rozumieme, čo ste chceli povedať. Dobre. Tu trošku stopnem naše roz rozprávania a zapojím do debaty aj Pala. Palo, máme tu na linke uh, človeka, ktorý bol predtým rímskokatolík. Dnes teda, o sebe hovorí, že je vyznávač islamu a už aj teda moslím. No a ako si počul, uh, prečo teda opustí rímskokatolíckú církev, lebo tvrdí inými slovami, ja to tak parafrázujem, že jednoducho prišiel na to, že rímskokatolícká církev nie a že tá, tú pravdu objavil teda v Islame. Ako sa ti takéto slova počúvajú? Tebe ako človeku, rímsko-katolíckemu kniazovi. No hneď by som sa spýtal pána Sulemana, pozdravujem vás, no. že viera Mohamedánov Moslimská hovorí o Ježišovi Kristovi. My ho máme za Božího syna, druhú božskú osobu, aj za proroka, aj za človeka, aj za Boha, ale Muslimská viera ho má iba za proroka, má ho nie za Boha, Boží vtelenie, a v tomto myslím, že není lepšie ako kresťanstvo. Aký vy názor na toto máte? No práve, v tejto časti nie je to ani vec názoru, ale vec vec celkom teoretická, najmä tomu. No, chcel by som najprv, ak môžem tak načiatnúť, že v čom je ten o, problém. Mm -hmm. No, to ma zaujímavé. Najprv tak. Hm. Na začiatu by som ešte najprv chcel povedať, že Pane môj, nedopudal som hovoru o tvojej viere Boha. A ak by som niečo také povedal, tak ma pre, preklaj na tomto aj budúcom svete. A ak by som to nepovedal, tak a môžu, môže každý považovať za luhára. Potom ďalšie som ešte na troch, že panie môj nedopusť, ako z tejto relácii ľudov povedané nahaňali svoj vlastný chôst. Ajne sa niekam pohli. A za týmto účelom by som chcel povedať: že Písomňom je len arabské označenie viery jedného jediného boha, o ktoré západ pozná pod označením monoteizmus a podobne, alebo len židovstvo alebo kresťanstvo. A čo na to poviete, že v Koráne ja? som sa dočítal dnes, som sa trocha chystal ja? na reláciu, je napísané, že všetci, čo my, kresťania, uznávame Ježiša, že je Boží syn, že sme neveriaci. Je to tam ozaj tak napísané a vy sa s týmto No Moment, ešte, ak môžem postupne, ak môžem ešte niečo vysvetliť, aby sme sa k tej postate dostali, že islám je len a súčasťou islámu, integrálnou súčasťou islámu sú, sú v tomto poradí muslimovia, židia, kresťania. Muslimovia o, je to prvé označenie, aké Boh dal veriaci v Boha, o, ktorý o ktorých možno zahrnúť podľa Biblie. Je to tá časť Biblie, ktorá je genezisová. V podstate tá kniha genezis možno považovať za muslimstvo. Potom, no máme spoločnú, spoločnú jednu vieru v jedného Boha. Na sa zhodneme. Ale je tam tento podstatný rozdiel, že my, kresťania, máme vzťah ku Ježišovi Kristovi takýto, a som povedal, a moslimovia to neuznávajú. A teraz kto má pravdu? Vy si myslíte, že my sa no, mýlime a my sme bludári alebo neveriaci až? No, Treba na to priamo odpovedať. Ne? Nebojte sa. No, tom, tak, ako to cítite. Sa, no, potom začína od exodusu, v podstate od švagera posla Božieho Muhammada začína židovské obdobie. To je to židovstvo. Potom začína od Jana Krstiteľa, jeho otca Zachariáša začína obdobie Kresťanské. až po Muhammada. Je kresťanstvo. No a každém, každému prorokovi bola daná dané od Boha Božie so slovo. No prvému prorokovi, o ktorom bolo dané originálne Božie slovo, bol prorok a posol Boží Abraham. Jemu bola daná kniha, ktorá sa označuje ako Fúrkván. Možišovi bola daná, daná kniha Tóra, ktorá, ktorá ale bola pozmenená ktorej originál neexistuje. Potom a nepriatelia viery v Boha, vieru v Boha pozmenili. Už o, túto židovskú vieru viera bola pozmenená zlými ľuďmi, o, ktorí napadli vieru v Boha. Potom prišla, potom bola. Kniha od Boha daná, a teda tým aj Božie slovo dané o poslovi a lahovomu Mesiašu Ježišovi synovi Márinu. Originálna, ktorá sa volá Evangelium. Lenže opäť je priateľia viery Boha, túto vieru v Boha napadli a pozmenili. Ktorí nepriatelia, kedy sa to stalo? My, my sme evanili a podedili a za to mnoho mučeníkov vylialo svoju krv, za toto Ježišovo učenie, koho máte teraz na mysli, kto to zmenil, keď ešte Mohamed nebol na svete. To je prvé ne, storočie. Počúajte, takto, takto, Slojman, treba odpovedať aj na otázky Pala, aby sme sa niekam posunuli, lebo nemôžeme z toho urobiť zase, viete, monológ váš, tak skúsme naozaj zachovať, zachovať diskusiu, dobre? ale tak... ja, ja chcem vysvetliť, že ako došlo k tomu pozmeneniu a potom ako došlo k tým vratením tej pravdy do o, medzi ľudí. Tak ako o, boli pozmenené evangelium Tora Tora je Evanilium a aj o, kvôli komu Ježiš v eschatologickej reči povedal, že príde po ňom. V Janovom Evaníjiu nie to, že hovorí takto, bo Janov Evaníjie nie A o teda slova, že príde po ňom. Ďalší posol Alahu. A jeho. U to znelo, jeho posol Ahmed a že jeho meno bude Ahmed. V Bibli Biblii je to napísané, že len duch tešíťa. S duchom pravdy. A ten, ten duch pravdy je obsiahnutý, do Koráne. To, to znamená, že my veriaci v Boha sme tým, že prišiel tým, že Boh dal proroka Muhammada tým nám objasnil pravdu o viere Boha ktorá je o je obsiahnutá práve v Koráne, len v Koráne. Lenže nepriatelia viery Boha opäť napadli aj túto vieru Boha už počas života proroka Muhammada, ktorý mal svojich nepriateľov, ktorí si o ňom vymýšľali tiež zlé veci. Potom došlo. Ok opätovnému pozmeneniu viery Boha. A to pozmenenie viery Boha v rámci Islámu je zaznamenané v slovách, ktoré sa označujú ako hadise. Hadetín. To je tzv. výroky a skutky údajné výroky a skutky proroka Muhammada ktoré sú jasným pozmeňeným islamu. A práve to je, to, to je ten obraz, obraz o, celkový obraz o viere Boha. Neviem, či mi teraz začínate trošku rozumieť. Haló, rozumieš? Celkom ste to vystihol, ale nie, nedali ste si niekedy v živote otázku, že my sme dostali nejaké zjavenie cez židovstvo, potom cez kresťanstvo a nepozmenil vieru v Boha a toto zjavenie sa Mohamed? Skúmali ste to aj z tejto druhej stránky? Lebo napríklad Ježiš hovorí, že manželstvo má tvoriť jeden muž a jedna žena. No a Mohamed napríklad vo svojom učení má, že môže mať muž aj štyri manželky, čo úplne vyslovene protirečí Kristovomu učeniu, teda kto pozmenil to, kto pozmenil, ako ľudia majú žiť, lebo to je veľmi vážna vec, či človek môže mať štyri manželky alebo jednu a rodinu si založiť a tak mať deti. My, my považujeme, že vy ste pozmenili zjavenie Boha, alebo váš prorok, ktorý určite má s moslinstvou aj pozitíva, ktoré si treba vážiť, ale toto ste vypozmenili, prepáčte. Čo na to poviete? Ešte raz. Nie je pozmenená, pozmenená ak budeme takto pokračovať, tak budeme len okolo, A nie, pane, vy sa okolo. vyhýbate otázka. Už vám dávam tretiu no, otázku a neodpovedáte na ňu. To není no, nejaké od vás, nejaké veľmi odvážne. Keby ste bol chlap, máte rád pravdu, tak pekne dávam niekto do otázku, je 2 2, 4, alebo je 2 a 2, 7. A tak odpoviem. A nebudem to zahovárať, že to je nepodstatné. To sú pod, podstatné veci. Toče, Prepáčte, že vám to takto priamo hovorím. Čo sa týka postulí, žien, tak rôzny poslovia Maláhovy mali rôzny počet žien. Takže tvrdenie, že, že poslovia poslovia a aj proroci môžu mať viacero žien, ale tie nie sú ako mážalstvo v Rodinného typu sú dva druhy manželstva. Je manželstvo za účelom rodiny a je manželstvo len za účelom, tak aby boli ženy ochranené, tak sú pod patronstvom posla alebo proroka No ale je taká praktická otázka, napríklad chodí veľmi veľa mladých mužov do Európy, lebo nemajú tam ženy. Niekto si tam zobere štyri manželky a, a ďalší traja chlapi nemajú napríklad partnerku a oni potom sú frustrovaní a musia odísť a možno ich tu... Možno tu... My sme trocha vydesení, že veľmi veľa tých mladých mužov, pretože sa rodíme polovica mužov, polovica žien. No a už toto vaše účenie, že jeden, možno si bolo aj v starom zákone, aj u Židov, že mohol mať aj viac manželiek, ale prišli sme k nejakému vývoju, ktorý dal Ježiš, že jeden muž má mať jednu ženu. Lebo keby to takto bolo, predstavíte si, že vznikla nejaká viera, že jedna žena môže mať 10 chlapov. No tak jedna si zoberie 10 a potom tých 9 Žiena nebude mať nikoho. Však to je nespravodlivé. To, to, to sa nehodí do dnešného moderného sveta, takéto, takýto náhľad. Však to potom ubližuje tým ostatným. Zamysleli ste sa niekedy na nad týmto? To, že má nejaký moslím 4 manželky, s každou má 6 až 8 detí, no to je úžasné. Vy sa rozmáchate vás 1,5 miliardy, ale je to nespravodlivé voči mnohým, ktorí nie sú partnerovaní. A potom nemajú partnerky, manželky. Lebo na nich nezvýši? Toto myslíte, že je pokrok, ktorý Mohamed priniesol? Tak ja by som chcel rozprávať, ak môžem, nerad by som bol pod palbou. Chcem vám odpovedať aj na všetky, aj tie neprijemné otázky, ale chcel by som začať od začiatku. Aby ja mali prehľad o tom, o čom je... O, to, toto sú také o, problémy... O, čo úplne sa týka, praktické. Boha, úplne okrajové. Nie, myslím, to, že je to, je to je rodina je základ. Rodina je základ spoločnosti. Počkaj, nechaj. Podstatou miery no. Boha je pravda. A, a konanie podľa pravdy, tak ako ju Boh... A nie, ako si ju nepriatelia veri Boha pozmenili. Kto je tý nepriatelia? A koho ty myslíte konkrétne? V histórii? Povedzte nejakú osobu. No, islám obsahuje jasné rozlíšenie medzi dobrom a zlom. My, o, ja, teda ja určite nepotrebujem mať, aby ma niekto zbavil močanlivosti o zle, ale mám povinnosť rozprávať o zle a aby som nás pred ním varoval. My vieme, a ja viem vďaka Láhovi a jeho knihe, čo je dobro, aj čo zlo. Vieme tú genézu zla. Vieme, ako ste ju, ju nepreteľia vieria, ako ju tí, ktorí nasledujú palošné účenia kdekoľvek na svete ktorí si vytvorili svoje vlastné cesty aj to myslenie a filozofie, vieme, ako to vzniklo. A keď poviete o kresťanoch, myslíte si, že my sme sfalšovali pravdu a my sme tí nepriatelia pravdy? Povedzte ako to úplne normálne, úprimne, aj... nič sa vám nestane. Ako som vám už povedal, my vieme. Je jasné, že. To najpostatnejšie zlo ktoré ste pozmenili je ako vzniklo to zlo najmä v tom genezise prvý hriech ako vzniklo skutočne prvý hriech na svete no to nám povedzte veľmi sa tešíme na to akú verziu má islamská viera lebo mnoho ľudí nepoznáme ho ako vzniklo zlo na svete povedzte to nie je to, že ľudia jedli jabloko. Nie je pravda, že toto je dnešný hriech, ani s sa majú ľudia obávať. Ako to vaša viera vysvetlí? Najhorší hriech je najhorším hriechom, ktorý pomedzi praveku a staroveku vznikol, bolo, keď sa keď jeden služovník a lahol, niečo možno ako na dňas, vtedajší, sa zbúril pro, proti Bohu a neposlúchol Allaha. Aby sa poklonil a uctieval Adama. To, to jest ľudí. Ľudí, o mal slúžiť. Ale on, ich, on sa tak zbúril, že si ich začal zotročovať. Namiesto toho, aby im slúžil, tak začal zotročovať. Začal im hovoriť, že ľudia. A tým vzniklo nepriateľstvo medzi ľuďmi a týmto prvým Satanom, ktorý vznikol na svete a ktorý bol aj Bohom potrestaný pri prorokovi Noémovi a to potopou. Ľudia si naozaj myslia, že tento okamih je veľmi kľúčový na poznanie celého jadra, čo je dobro a čo zlo. Boh jasne zakázal aj kniazom, aby pili alkohol aby jedli bravočové, aby brali úroky, aby, oh, aby mali úžeru, aby tiež neprejevali krv, aby neklamali. To je to zakaz, len čo Bok zakázal. Práve Viete, kto je toho. pravcom, pravcom si... moslimskej viery? Aby si ľudia ne, ne, neustievali nikoho okrem Allaha. To je jasné aj v úvode desatora. Aby si nevy, ani, ani kniazov aby neustievali, ani, ale aby úctievali iba Boha priamo. Aby si nevytvárali nad o, sebou zlých ľudí, ktorí môžu oprekrucovať vieru v Boha. Je jasne zakázané. Ako som už povedal, to pitie alkoholu. Tak je to uvedené aj tých predpisov, ktoré sa vzťahujú na kniazov v starom zákone v exoduse, alebo v niektorej tej inej kniže. Aby kniazy Nepíli ten alkohol kvôli tomu a kvôli tomu atď. To už máte. Ale kresťania dospeli do takého štádia, že si popovoliovali a poospravdlňovali to, čo Boh zakázal. Ospravdlili si to a povolili si to u seba. To, čo Boh zakázal. A čo Boh prikázal. Modlitbu, dávanie zákatu, dávanie almužných pre chudobných. Modlitbu si pozmenili, dávanie almužných pre chudobných sa stáva v podstate v tejto krajine zločinom, tým, že tie dobré skutky sa už nevykonávajú, tie čo Boh prikázal. A tak, ako, ako ich on stanovilo. A teraz vám do toho Nie ja trochu... Sú... Nie, počkajte takto, aby ste zase... Musíme sa, musíme sa v tejto relácii podeliť o priestor. Uh -huh. uh, takže ja budem dbať na to, aby to bola diskusia, aby to neskozlo do nejakého monológu. Uh, hovoríte teda, ak som to správne pochopil. Ja som vás nechal dvoch teraz sa rozprávať, ale chcel by som trošku to niekam posunúť, lebo mám pocit, že trochu prešla poviem, na mieste. Čiže vy vlastne hovoríte, že kresťanstvo má tú zlú vlastnosť alebo chybu, alebo kresťania, že učenie Boha popreli postupne a že nič z jeho nariadení nedodržiavajú. Dobre, to chápem? Áno, tak. Tak, dobre. A, a to popretie tých Božích nariadení malo malo k nemu dvojsť kedy? Novým zákonom? tamto to malo byť popreté? No, čo sa týka kresťanov, tak <laughs> ten, to popretie mm -hmm. došlo tým, že vznikla u kresťanov dogma, taksmaná dogma o trojici, ktorá, ktorá v podstate v tom treťom storočni, a paradoxne vznikla práve na území Turecka v Niceji na niceskom koncile keď keď aj o potlačeniu niektorých tých východných napríklad arianistov došlo potlačeniu názorov o to, že Ježiš bol len človek a bol len poslom Božím. Ta, dobre, ešte, ra, ešte raz výz, sa spýtam, a... lebo ne, nerozumiem vašej odpovedi, ešte raz sa teda opýtam, kedy došlo k tomu, k tomu, keď hovoríte, že teda kresťania postupne popreli odkaz Boha a už dneska ho nedodržiavajú, tak ešte raz sa spýtam, kedy k tomu došlo a za akých okolnosti? v círka tom tretnom storočí, keď už vznikali, vznikla práve tá dogma o trojici. V čtvrtom storočí 325 v Niceji v Turecku. Tam bol koncil. No a, a, a teraz no. Sulejman hovorí, Palo, že tu vlastne kde si tu kresťania prestali dodržiavať nariadenia Boha a vzdialili sa týmto nariadeniam, lebo začali, ako to hovorí Suhajman, že vyznávať svetú Trojicu. Toto nám popíš, čo sa tam v tej níce vlastne stalo, o čo tam išlo? Boh, že Boh je, tak to sa vedelo, že je jediný Boh, no ale boli názory na to, že či je Ježiš Kristus aj božská osoba. To, že je dobrý človek, že to je prorok alebo král prorokov, to všetci teda uznávame, ale bolo také pre niekoho príliš odvážne, že toto ako človek, ktorý s prepáčením chodí na vece, je boh, božská osoba tu medzi nami? No toto židia odmietli, odmietajú to dodnes, odmietajú to aj moslimovia a kresťania o tom debatovali. Tiež sme to nemali jasno, není to napísané tak Ježiš nepovedal, poďte sami všetci kláňať, ja som Boh, on sa normálne choval ako človek, ale teraz toto, že či je aj božská osoba, ono, tak to sa nevedelo. Boli za, boli proti a kňaz Arius tvrdil, že Ježiš nie je božská osoba, dnes to tvrdia svetkovi a Jehovovi ako jediný, jediná denominácia, ktorý držia Bibliu, že nie že len Jehova ako jeden. A muslimovia takisto to tvrdia, my kresťania sme, jednoducho to prišlo a hlasovalo sa o tom, Duch Svetý rozhodol, že je božská osoba. Ale ešte tam nebolo na Nicei povedané, že aj Duch Svetý je osoba. To prišlo Aha. až 380-390. Prišiel taký zvaný blúd macedoniazmu. Tiež sa debatilo, či Duch Svetý je osoba. Dodnes niektoré denominácie neveria. Napríklad univerzálny život, sú kresťania, ale oni neveria, že Duch Svätý osoba. Ale my, kresťania, vo všetkých cirkvách, alebo teda prevažnej väčšine, máme trojicu, že tri osoby tvoria kresťanského Boha. Je to najväčšie mystérium, no ale počas celých dejin cirkvy sa tohto kresťania držali a my toto prevažujeme, že toto je pravda a vy to máte, že to je teda blud podľa vášej viery, tak? No, ja vám ešte o čo sa týka tohoto ediktu, tento, áno, v podstate glud, ktorý ale nie je originálny, lebo už aj židia považovali iného proroka tiež za Syna Božieho. Nie je to nič originálne. To sú práve tie oh, poprekrúcané a oh, zlými ľuďmi, ktorí odmietajú vieru v Boha prijať. No a, vás vás Boha. Boha. Máte, no a toto my zase na vás máme. Vy nás máte, že sme zlí že sme to prekrútili, ale my tá máme na vás, že vy jednoducho nemáte tento dar viery, nemáte dar Ducha svätého, aby ste to pochopili. No my vás neodsudzujeme. vy máte čiastočne vieru v Boha, ste mnohokrát morálni, slušný, ale toto, toto nie, my to zase máme, že vy ste tu zlyhali. Ale no pritom nie... musíme sa rešpektovať, lebo to sú rozlišné názory, rozlišné názory, ktoré my tu máme. No a sme moderní ľudia, mali by sme sa pekne tolerovať a neprenasledovať ani neupalovať, ani nezabíjať niekoho, kto má iný názor, iné pochopenie Boha. No tak to je iné náboženstvo, tak máte, podľa nášho učenia, vy máte právo vyznávať svoju vieru, ale neviem, či podľa moslimského učenia prisudzujete aj nám právo, kresťanom, vyznávať svoju vieru. No... Oh. Nie sme my hodní ne zlikvidovania a potom, že zneucťujeme Boha podľa va, vašej, vašej interpretácie. Ale ste tam, no, no, no. no, ja počujeme sa? Máte tam nejaký šum? Koho tam máte, prosím? Skúste ho vypnúť, aby, lebo sme vo vysielaní, aby to nerušilo. No, o, bola chvíľku prestávka, mal som rodinné. Uh -huh. Viem, že pokiaľ len, tak církev má tiež bohaté skúsenosti s upáľovaním napríklad Jana kastiteľách, ktorý sa dokonca aj pri upalievanie modil a tým pádom bol, Jana Husa asi myslíte nie Jana Krstiteľa, Jana Husa no, pa, ano, pa, pardon Jana Husa, ano doslo a tiež boli už tiež šarvátky či už medzi evaníľikmi a inými a no, to sa stalo, ale to bolo odchýlenie ja od kresťanskej viery. Teraz Skúsim, ja zase do toho, musím do toho zase vstúpiť, lebo mám pocit, že sa nepohneme ďalej v tejto relácii. Uh, Sulaiman, uh, Zámerne vám nehovorím pán, lebo ste mi povedali, že pán vám nemám hovoriť, takže nebudem, uh -huh. nebudem to hovoriť. Takže budem hovoriť len vaše meno. Uh, Paolo vám dal jednoduchú, jasnú otázku. Skúste na ňu odpovedať. Palo kniaz katolícky povedal, že uh, mo, akože sa pýtal takúto vec: keď vy, ľudia, ktorí vyznávate islám, um, ste toho presvedčenia hlbokého, že kresťania dnes uh, nedodržiavajú učenie Boha z dôvodov, ktoré ste už popísali, že teda v tom 4. storočí sa uh, akože odvrátili od Boha kresťania, tak Palo sa vás pýta, že či moslimovia povolujú kresťanom vyznávať túto ich vieru, alebo či s tým islám má problém a či islam ako taký volá skrátka potom, tom, aby kresťania, tí terajší, boli nejakým spôsobom napravení a, a aby vyznávali neskôr aj oni to pravé náboženstvo, teda islam. Čo o tomto hovorí islam. Islam povoluje teda Kresťanstvo alebo niečo podobné vníma ho ako niečo, čo tu tiež funguje, existuje a je k nemu tolerantný, alebo islam skôr hovorí, že teda tento stav treba nejakým spôsobom ukončiť, kedy istá časť ľudstva vyznáva niečo hriešne a zlé a zvrátené a treba týchto ľudí čím skôr proste dostať pod moslimské náboženstvo. Toto sa vás pýtal, skúste na to odpovedať. Ocitujem vám z Koránu, a to z súr 18.1.4. Ďaká uh -huh. Patriála Hoji, ktorý zoslal dole svojim podanému knihu a neučilo pre ňu žiadnu odchylku. Vyrovnaný zoslal, aby varoval pre veľkosť ho pochádzajúce od mňa, aby radosnú zvedz poznanú veriaci, ktorí konajú dobré skutky, že je pri nich pripravená odmena dobrá, ktorej ostanú na veci. Aby varoval tých, ktorí povedali Allah si učinil syna. Takže je to jasné posolstvo od Boha dané, že aby ľudia žili podľa viery Boha. Aby si to neprekrucovali. Muhammad, ako som už povedal, je v sérii už toho kresťanského posla. Muhammad priniesol aj do toho sveta, arabského sveta, kresťanskú vieru, ktorá obsahovala aj židovskú vieru, aj moslimstvo. Každý človek má byť aj musímom, aj Židom, aj kresťanom. Ide o to, že v rámci vývoja ľudia zapredí aj to, to muslimstvo Napríklad aj Židia odmietali musímstvo. Už Židia mohli obsahovať v podstate obe súčasky viery Bohom. Čiže to tá o, súčasť muslimská a aj tá židovská. To znamená, že je dve v jednom. Či už židia boli aj židi, aj muslimovia. Kresťania mali byť aj židmi, aj muslimami, aj kresťanmi. Ak existujú nejaké odsielky, ak existujú Odchylky, či už sú to vo výkone viery Boha, aj v myslení, aj vo vnímaní sa vzájomnom, aj všetkom, v týchto prejavoch viery Boha. Ak existujú také odchylky, ktoré by vyučovali niektorého, je logické, že ak sú takéto Značné rozdiely medzi živými kresťanmi a muslimami na svete je logické, že minimálne dvaja nemôžu hovoriť pravdu. Minimálne dvaja. A tá pravda, vieru, ako sa má viera uplatňovať, je v originálii uvedená len v Koráne. Lebo nepratelia. viery v Boha pozmenujú tú vieru v Boha. Dobre, čiže, či, dobre, čiže inými či... slovami hovoríte čo? Inými slovami hovoríte, že jediné náboženstvo na svete správne, pravdivé a skutočné je islám a skutočný, pravdivý, jediný veriaci na svete je moslim. Nie, takto by som to neformuloval, ako som už povedal. No tak Súčasťou... potom nie ste právoverný muslim, lebo to pravý muslim musí takto, ako to Boris povedal, takto vyznávať. Moment, Moment. ja som musím koranista. Čo to znamená? Z koranu. Mne sa zdá, že vy len tak sympatizujete, tak laškujete s islamom. Nie, nie ste vy taký radikálny, skutočný moslim. Lebo keby ste bol skutočný moslim, tak to, čo Boris hovorí, tak to by ste povedal jednoducho áno a bodka. Ale keď to vy takto poviete, že nesúho, tak to vy nie ste pravoverní. Vy to berete nevážne. Tu moslimskú svoju vieru. Ja som povedal, že tá pravda je obsiahnutá v Koráne. O tým som odpovedal aj na tú otázku, že pravda pre každého človeka na svete, ak chce mať zodpovednosť pred Bohom, ak nechce byť zatratený pred, ak nechce ísť po Božom súde do pekla, tak by sa mal vyvarovať a naplňať tú vieru tak ako ju Boh zjavil a nie, ako si ľudia vyspôsobujú. Prosím ja, vás, ja mám takú otázku. Hneď iba jednu ešte ja dám a potom už ťa nechám, len hm? ja, sa, ja sa to pýtam nie preto, že chcem ani provokovať a už vôbec nechcem ani nejakým spôsobom polarizovať túto diskusiu. Chcem tomu len rozumieť, tak preto sa pýtam ešte nejaké doplňujúce otázky. Čiže na základe, aby som pochopil, čo vlastne hovoríte, čiže na základe tohto, čo ste teraz povedali, uh, ak by som, ak chcem byť spasený, nechcem byť zatratený a chcem proste sa dostať po smrti do neba, tak za týmto účelom mám vyzľavať islam ako jediné náboženstvo, ktoré, vďaka ktorému sa tam môžem dostať, alebo je možné vyznávať aj kresťanstvo alebo, alebo židovstvo a, a podobne môže byť človek spasený. Na to sa pýtam, lebo stále nerozumiem tej vašej odpovedi, preto sa dožadujem ešte nejakých ďalších doplňujúcich no informácií. Už pred niekoľkými minútami a teda na začiatku som povedal, že islám, že integrálnou súčasť islámu sú je muslimstvo, židovstvo aj kresťanstvo. Je možné uplatňovať všetky tieto náboženstva, ale podľa toho, ako ich Boh uplatnil, ako ich Boh zjavil každému jednomu. Takú praktickú vám dám. Váše náboženstvo má mučeníko? Náboženstvo... Počkaj chvíľu, Pálo, že, že čo ste hovorili? Lebo, no, že integrálnou súčasťou islámu sú všetky tri monoteistické náboženstva no, ale to práve, najlepšie podľa tri. vás je moslimstvo ne, neviem či to no, povedal že najlepšie podľa neho ja sa to práve chcem spýtať že... ale že súčasťou čiže, je aj čiže... kresťanstvo a židovstvo dobre, takže, takže keď je niekto ešte sa to inak spýtam keď je niekto úprimný dobrý kresťan keď je niekto úprimný, dobrý moslim a keď je niekto tretí úprimný, dobrý žid, každý jeden z nich sa môže dostať do neba? Každý, do berie Boha a deň posledný a každý, kto vykonáva dobré skutky. Tak, a je jedno, či je to kresťan, moslím alebo, alebo žid? alebo aj prípadne aj iné označenie. Alebo aj, aj môže byť aj neveriaci, keď je dobrý človek. No ak už verí toho Boha, tak už je veriaci. Jasné, to je pravda. Hej. Len, tak, potom ešte. Tu by som ešte nadviazal a môžem ešte povedať, čo no. sa týka tých kategórií osôb, ako existujú podľa Koránu. Podľa Koránu existujú tri v podstate tri kategórie osôb. Prví prv, sú tí, ktorí veria Boha ako aj deň posledný ako majú skutky, to znamená, že chcú žiť podľa života spoločnosti, ktorá existovala na svete, pre príčinou potopy, to je pred CC tým viatými tisícmi rokmi. To je život, život, aký ľudia žili v prvotnú spoločnosti. To je podstatou viery v Boha. Môžem sa prosím vás pýtať problémy? takú praktickú otázku? Potom existujú ešte ďalšie osoby. Ešte moment. Potom existujú vznikli aj takí, že ktorí síce sú za tú pravú vieru Boha mm -hmm. konajú do, dobré skutky, ale o, od, o, boh tým, že prikázal, že verte mňa, uctievajte ma, nečíte si mimo mňa niekoho, nečite si mimo mňa žiarny mody a tak ďalej, nikoho, z nikoho ani z ničoho. Tým, že si ľudia poytvárali rôzne modly, tým zišli sa z cesty a tie Boh potrestal. Tá, sú ľudia a Boh prikázal aj to, aby ľudia neverili to ostatné. To znamená, že Ježisto aj Boh služobná, na neviera Je to logické. Ak veriaci Boha má veriť v Boha, tak nemôže veriť všetko to ostatné. Čiže tých pohanských bohov, tých pohánskych bohov, ktoré vznikli potom tie rôzne v stredoveku, v staroveku, ktoré vznikli v staroveku a potom, ktoré boli už len zmenené do jedného Staroveké staroveky, staroveky bostová, ktoré vznikli na svete, boli už len pretavené do toho fa falošného islámu. No akurát na ten sa vás Aj, chcem spýtať, či... že či s tým súhlasíte, napríklad nejaký človek s moslim, niekto mu ublížil v Európe, stalo mu, nejaká kryvda sa mu stala. A on nemá naplniť viery odpúšťať tomu, kto mu ublížil, ale on si dal vybušnený na svoje telo, išiel si do samoobsluhy a tam sa odpálil a povedal Allahu Akbar, prepačte, ak som niekoho urazil, ale takto sa to stalo. Tam zomrelo nejakých 30 ľudí, 70 zranených a niektoré kruhy to považujú v moslimstve za hrdinstvo takéhoto človeka za mučeníka. Aký vy osobne máte názor na toto? Je toto dobrý skutok? U nás sa Počul som, že takýto človek, ktorý takto zabije neveriacich, že on je vlast aj seba, aj ostatných neveriacich, že on pôjde do neba k Allahovi a že tam ho čaká 72 panien. Čo je, prosím, na tom? To je to pravé muslimstvo alebo to je falošné muslimstvo? Toto? Je toto dobrý skutok alebo to zlý skutok podľa vás? Uh, Nero by som sa vyjadroval uh, niektorým o... Uh, uh takýmto konkrétnym udalostiam. Ale by som sa venoval tej téme, ako som Vy ste takí dosť teoreticky, viete, básnite nejaké, akože veľmi pekné úvahy máte, ale toto je konkrétna vec, ktorú my zažívame napríklad to manželstvo, štyri manželky, jedna manželka, alebo toto, my máme mučeníkov celkom inakších, že ten kresťanský mučeník zomiera sám, zomiera za pravdu, ale nikdy nezobere život druhým ľuďom. To je obrovský a podstatný rozdiel medzi našimi vierami. A treba na to povedať veľmi jasné svedectvo, že niečo je správne a niečo nie je správne. A vy sa taký pocit mám zvažiť, že sa vyhýbate odpovedia. Č prečo sa bojíte? Však normálne povedzte toto považujem za dobro, alebo toto považujem za zlo. Nenavádzajte ma na nejaké odchodníky, ktoré si vy predstavujete? Ja no tak ja sa pýtam, že ja som to... Ženom, takéto bolo... niečo sa stretáme my v Európe a na Slovensku, takéto zvestia. Radi by sme mali jasno, či toto moslimská viera káže, či to je dobrý skutok, napríklad takto skončiť život a takto osláviť Allaha, že zabijem ostatných ľudí niekde v samoobsluhe a máme toho človeka považovať za mučeníka, my ho považujeme totiž kresťana, kresťania, že ten človek spáchal niečo, veľ, ale veľmi zlé. Je to zločin. A nikdy takýto človek nepríde k Bohu. Ale ide presne naopak. Ide do pekla. Ja, ja vám poviem teda, keď chcete takto, no bre, ja, uh, čo kresťania povádzajú napríklad v Európe. Po Európe, O tom ako bol schválená je prekrutená verzia budového zákona v Európe. Prvá verzia prekrútená, a to ktorému došlo v roku 380 a to je nikton Kong Coropolus. Nariadujeme, aby všetci, ktorí sa riadia týmto zákonom, prijali meno katolícky krestenia. Ostatní však považujú ich za pometení a nerozumní. Budú znášať handbu ľudarstva. Miesta ich stretávania nebudú sa môcť nazývať kostolní. A budú smetnutí naj prv Božovodpatov a potom aj trestom našej vlastnej iniciatívy ktorý môžeme používať v súlade s Božým rozhodnutím. Na základe toho, došlo k v Európe značnému prenasledovaniu ľudí. Myslíte si, že takéto správanie sa je dobrým skutkom kresťanov? Nie, to je totálne nekresťanské. A ja sa vás pýtam ešte raz, či je podľa vašej moslimskej viery normálne, či je dobrý skutok zabiť niekoľko ľudí odpálením sa samovražený atentátnik. Či to považuje vaša moslímská viera za dobrý skutok toto. To mi prosím ujasnite, lebo ja som túto vašu vieru neštudoval a keď sa vy považujete za moslima, tak nám to ujasnite, lebo mnohí toto nemáme jasné. Či toto vy ste, ako toto sem chcete priniesť, lebo my toto nechceme tu. A preto vás... Uh, preto sa akoby bránie Európa muslimstvu, lebo takéto niečo my si myslíme, že vy to považujete za normálne. A to nie je? to toto normálne? Skúsim sa takto opýtať, Sulejman. Môžete, môžete Palovi odpovedať na jeho otázku? Je, je s tým nejaký problém? No a je podľa vás najprv aby západný svet vraždil muslimov kdekoľvek na svete. To není normálne, to není kresťanské a nikde to nenájdete v našej nauke, že toto je dovolené. Ak to niekto urobil v mene kresťanstva, obrovská hamba je to. Takto to my hovoríme. Takto, takáto je náuka kresťanskej kristovej cirkvi. To sa stávalo, boli všelijaké vojny a kto zabíjal v mene Božom, nerobil dobré. To vám povie každý jeden pápež, ak je príčetný. ak, ak by to niekto inak hlásal, tak není kresťan. Palo teda, vám teda odpovedal, Teória že. Teória je takáto u nás. Paolo, Paolo teda hovorí, že, že to je nekresťanské. Keď to niekto takto robí, tak je to nekresťanské hovorí. No ale práve, práve že ak by sa zobrali objektívne štatistiky, tak najviac zabitíš na svete je muslimov. Nie západných, nie neveriacich, nie kresťanov, alebo aj židov. Najviac je vraždených v súčasnosti muslimov. Ale ja vám poviem, keď vy nechcete odpovedať, ja vám to musím strany. povedať, Bolo, že... počka počka páno, nechaj dopovedal. Nechaj dopovedal. Áno? Pokiaľ vieme, tak... Medzi kresťanov sa počíta aj Bush, krínsko Nedávno pristúpil aj Tony Blair, nie? Pokiaľ viem. A títo všetci majú najviac... najviac tej... Krvi na to sú jednotlivci, ktorí sú možno farizej, ale pápež jednoznačne povedal, vojna v Iraku neni božia vôľa. To sa nesmie, to není kresťanské. Povedal to Jan Pavel II, povedal to včas. Stalo sa to, napadla Amerika, Irak, aj moslimský svet, oni sa na to hnevajú do dnes, ale toto mi kresťania, ani pápež toto nedoporučuje ani neschvaluje, my to máme zakázané takéto. V náuke. Ja sa vás pýtam už tretíkrát, alebo už ani sa nebudem pýtať, lebo vidím, že ako odpoviete, môžete. Veľmi podstatná vec je, keď to neodpovedáte priamo, vy s tým vlastne súhlasíte, že takíto ľudia, keď sa odpália, že vlastne robia dobrý skutok. A toto je nemravné moment. za pohľadu kresťanstva. Prepáčte, je veľmi vážna vec. Moment, oh, moment, oh. Boh v rámci Božích trestov a výkonu Božích trestov jasne ustanovil oko za oko, zub za zub, život za život. Ak si myslíte, že Boží zákon sa nemá naplňať, aby veriaci Boha mali mali ten život. Ale tí praví veriaci Boha, ktorí konajú dobre skutky. Také ide, ide o to, že o, ak niekto vykoná takú, takú krivdu, tak o, vedzte, že právo na tú odplatu v rámci viery Boha, existuje. A to je jedno. A či by ak by u, bolo oblížené kresťanom, tak aj kresťania majú právo na tú odplatu na odplatu život za život. Toto bolo v starom zákone, aj, ale živý, kresťanstvo živý, aj, to zmenilo. Aj, a teraz mi povedzte, keď niekto zomrie v takej samou a zabitý je, čo ten nevinný človek, keby tam bola vaša mama, a niekto sa tam odpálí a zabije tam a vašu mamu, vašu dceru, vašu ženu, vašu sestru. Čo ona urobila zle tomu atentátnikovi? ona mu neurobila nič. Prečo jej ubližujete a prečo jej bere niekto, akým právom jej berie niekto život? Však to je nespravodlivé, je to strašne kruté. A takto si myslíte, že sa ctí Boh? A toto chceme ísť do neba za toto, však to sú vraždy? Keby, keby ublížil niekto niekomu, že mu ublíži, tak mu to vráti, no tak to sa tak pochopiť, ale keď ublížujeme my nevinným ľuďom a bereme im život, to sa nesmieš, ak to je proti Bohu. Jednoznačne, ak to niekto má za dobrý skutok, my musíme povedať si v klamstve. Je to nemravné. Prepášte, že som na vás prísny, ale možno preto, lebo dávate nejasné odpovede na jasné otázky. Nerad by som tu bol ako na výsluchu. Ja by som bol rád. Počas, v podstate som sa nedostal počas tejto relácie k tomu, čo som chcel tú tému nadniesť. A tak, ako som chcel prezentovať, tej prezentácii som sa v podstate nedostal. Uh, takto, Sulejman, uh, musíte, musíte, aj, ale musíte sa aj vynaučiť rešpektovať, že sú tu aj nejaké otázky ľudí. To som sa napríklad ešte vôbec ani nedostal k mailom, kde sa vás ľudia pýtajú práve tieto veci. A tieto otázky ich zaujímajú. A nemali by sme tie otázky odbiť spôsobom, že ja som si to takto nepripravil, ja na toto odpovedať nebudem. Podľa mňa je správne odpovedať na to, čo ľudí zaujíma. Ak dnes ľudia, povedzme aj islám, vnímajú nesprávne skrz tieto záležitosti, ktoré ich zaujímajú, tak podľa mňa je v poriadku na to odpovedať. Nemyslíte? No, moment. Páno odpovede sú, božíte, ale najprv je potrebné aj tú te teóriu, Prebrať a myslím si, že tá te teória viery Boha sa nedá zhrnúť do niekoľkých minút. A ono, všetky tie odpovede vychádzajú potom, potom z tej teórie, ako majú ľudia konať, čo bolo, čo je zlé a čo je dobré. Viete, ono nemôžno odpovedať že nepravdivo aj, alebo bľudársky a tak ďalej. sa tej, o, o, za to som mal tú prezentáciu prichystanú, ale o, na základe toho, že o, takto ste to na, na hneď od začiatku, bez toho, aby som mohol prezentovať tú ú, teóriu, sa, sme sa nedostali o, k tomu, čo m, ľudia ako, ako majú žiť. Lebo o, ja viem, že ľudia majú niektoré otázky, mm. ale o, tie otázky vychádzajú práve z tej o, teórie, ako majú ľudia uplatňovať tú vieru v Boha. Čo je to podstatou? Ja som mal pripravený aj ten o, súbor na základe o, Excelový súbor na ktorom som chcel vysvetliť niektoré veci. Chcel som odpovedať aj na niektoré nepríjemné veci a až na základe tej teórie, ako k tomu prípadnému aj zmetku dochádza. Lebo nie je možné tak ľahko, len hneď, aby som ja len odpovedal na otázky, Hm. Ale um, treba ľuďom aj tu um, teóriu. Uh, dobre, sú... len viete čo, len, uh, my tu máme diskusnú reláciu, to poprvé, druhé je to kontaktná Am. relácia, zapajú sa do nej poslucháči. Ako ste si všimli, ja som ešte neprečítal ani jeden jediný mail. Takže ono zase viete, že nemôžeme z toho urobiť, ja neviem, že e, reláciu, kde sa bude dva, dve hodiny rozoberať teória, lebo ľudia majú naozaj otázky a čakajú na ne odpovede, ja samozrejme, ja beriem, čo hovoríte, ja vás tú teóriu nechám povedať, ale nie som si celkom istý, či jedna relácia je dostatočná na to, aby vy ste proste teraz teoreticky rozobrali niečo a čakali, že to ľudia budú chápať, rozumieť. Preto som to skôr chcel poňať ako diskusiu, kde by ste si možno mm -hmm. mohli odpovedať pred poslucháčmi na otázky, ktoré ich zaujímajú vydvaja, aby ste si to mohli nejakým spôsobom vydiskutovať kvôli tomu proste by som chcel, aby to, aby to bola naozaj diskusia. No ale ak tvrdíte, že máte niečo pripravené, ja samozrejme nechcem, aby ste uh, sa cítili ukryvdení, takže ja vám kľudne teraz nechám priestor tú teóriu proste povedať, ale berte vy do úvahy, že sú tu aj proste maily poslucháčov a oni sa tiež vás chcú niečo opýtať. Dobre? Prečítam. Tak, tak ideme na tú teóriu? Čo ste si pripravili? Však to už bolo... No rôc. už celkovo od toho v začiatku sa mi to nepodarí, ale oh... Ide o. Aspoň, ešte, o, aké bolo originálne, v podstate znenie tzv. Desatora. Mm -hmm. Tak pôjdem na to. Tak o, vám o, o, prečítam niektorých úryvok z Korána. Prijali sme sľub od synov Izraela. Nebudete uctievať nikoho iného okrem a láha. a s rodičmi budete dobre zaobcházať a s príbuznými sirotami a biednými. A hovorte s ľuďmi dobre a konajte modlitbu dávajte základ. Potom ste sa alebo odmietajúc, okrem malého počtu z vás. A prijali sme sľub od vás. Sľub, nebudete prelievať svoju krv a nebudete sa vyháňať zo svojich príbytkov. Už ste to, a boli ste svetkami toho. Áno, vieme, kto sú prípadní, ako, vzniklo, ako vznikol terorizmus. Vieme, kto terorizuje, vieme. pomenovať všet, všetky, všetko ohľadne zla, ktoré na svete existuje že tak ako som sa k tomu už nedostal, keďže sme sa tu za, za, do toho chvosta sme si začali naháňať na základe toho som chcel prezentovať, že ako vzniklo aj to zlo ako už keďže Boh dal že nebudete prelievať svoju krv je pravda, že Ideálny stav. Ideálnym stavom. Pohoslúžovným stavom, stavom je taký, že ľudia, keby toto dodržiavali, to som teraz pre chvíľku prečítal, tak je to do, dobro na svete. Tak mu to... Že neprelievate svoju krv. Hovoríte teoreticky. Ja vám prakticky hovorím, niekto prelieje krv ako mučeník. Je to v poriadku podľa Allahovho muslimského učenia? Ja som oh, že aj oh, Jan prstiteľ bol mučeníkom, aj Štefan bol mučeníkom. Áno, oh, mučeníci neexistujú žli, ľudia sa snažia veriaci z boha likvidovať alebo im pozmeňovať ich vieru boha. ľudia práve tým, že viera boha bola toľko napadnutá zlými ľuďmi. a o, viem, ako sa vysporiadať aj so zlom. No povedzte. To zlo, to dobro. Dobrá spoločnosť existovala na svete a tá spoločnosť bola prvotnú pospolná spoločnosť, ako som skôršie povedal. Od tej spoločnosti ľudia žili dobre. Potom ako prišiel na svete, Satan, ktorý odmietol slúžiť ľuďom, začal prekrucovať všetko a začal šíriť zlo. Ľudia tomuto zlu uverili. Doteď do tejto spoločnosti potom prišiel, Boh poslal svojho posla Noéma. A Boh tú zlú spoločnosť Potrestá. A to len tých, ktorí odmietli vieru v Boha. Áno, existujú Božie tresty, aj také, pri ktorých nemusí prežiť veľa ľudí, Veľa ľudí nemusí po takom Božom treste prežiť. Boh za zlej skutky naozaj trestná. Boh na svete netoleruje zlo. Boh je naozaj spravodlivý a zoslav ľuďom dobro a pravdu. Ľudia tým, že sa od... Ne, počujte, musím, musím, musím, musím vám do toho skočiť, Prepačte, toto, uh -huh. toto je naozaj diskusia, ani nie je diskusia, toto je niečo, čo... Možno dalo by sa to robiť na oveľa širšom poli, ale naozaj súvaj prosím vás, rešpektujte uh -huh. tu, že tu sedí aj palo, že tu mám aj ľudí, ktorí mi píšu maily a pýtajú sa vás veci, chcú vedieť odpovede. Ne, nedá sa to naozaj takto robiť, že, že tu proste citujete veci a nikto dokopy nerozume, čo teraz hovoríte. Naozaj, úprimne vám hovorím, že je to dosť nezrozumiteľné. Viem si predstaviť za istých okolnosti diskusiu možno s ďalšími odborníkmi, kde by ste sa striktne zamerali možno na otázky e, náboženstva, kto ako vníma, čo v odchylkách, ale, ale naozaj te, ne, neposunieme sa ďalej, keď to takto budeme rozoberať. E, mohli by sme prejsť aj na tie maily teraz? No, skúsme. Keď Dobre, to tak poďme. Poďme na maily a teraz tak, ako prišli. Oko za oko, zub za zub, život za život, vyslame Boží zákon. Čo ešte potrebujete vedieť? Je to úplne jasne povedané. Píše, posluchá Džamiko. Sulajman vám odpovedá citátmi Koránu a ten je možné vykladať. Ten môže vykladať len ich guru a tento výklad sa musí rešpektovať. Diskusia mimo tento výklad vyslame neestuje, pretože už nie ste v danom prípade pravoverný moslim. Otázky nemám na Sulajmana, pripájam pre... Mňa teda nejakú prílohu. Uh, takže toto bol jeden názor dám hneď ďalší mail po hodine som nútený skonštatovať nasledovne, nasledovne. Sulajman rozpráva minimálne 80% čiste jeho výčitky že nemá priestor sú neoprávnené tešil som sa na diskusiu arabské rozprávky sú predovšetkým o tom ako sa logickým a možno až prešpekulovaným myslením dosiahlo bohatstvo a šťastný život uh, tak som aj prirodzene očakával takýto typ diskusie podstatne viacej som sa dozvedel o O islame a spôsobe uvažávania v tomto náboženstve od leša. Snažím sa, no častokrát, strácam niť v tom, čo chce Sajman povedať. Toto napísal Milan a to je práve to, na čo som aj ja poukazoval, že toto musíte skutočne aj vy tak brať, že je to ťažko zrozumiteľné pre ľudí, čo v tejto chvíli hovoríte. Preto si tiež myslím, že oveľa lepšie by bolo, keby, ste, keby sme sa k týmto veciam dopracovali vzájomnou diskusiou aj možno na otázky, ktoré vnímame e, ako kontroverzné. Máte tu konkrétnu otázku od Jána. Môžem vám ju prečítať? Áno, Môže moslím otec zabiť bestresne svojho potomka, napríklad dceru, ak odmietne Korán a moslimskú vieru? Pýta sa Ján. O, toto je otázka práve hm, no, z, o, to, čo som už skôršie uviedol, že sú upozmenené Pozmenený Boží zákon. Nepredtelie mieri Boha pozmenili Boží zákon. Podľa... Možno teoreticky je takáto situácia možno prípustná. Neviem. Ja sa... Ja som zameraný len na vieru Boha, čo sa týka pravdivosti. To znamená, že posudím vieru Boha len podľa toho, ako Boh ustanovil veci. Tuto konkrétnu, konkrétny prípad a nielen tento konkrétny prípad, ktorý ste spomenuli, Existuje ešte aj príklad pad zabitia odpadlíka, potom existuje ešte zabitie, tu tuším to zocti zo a potom ešte. No existujú také o, rôzne ražby, tak podľa originálneho pravdeho Božieho zákona sú tieto činy. Zabitím. A, a takýto trestný čin si zasluhuje trest smrti. Tí, tí, ktorí sa takéto svo, svoje vôly dopušťajú, tak áno, to je už to, to, čo už je poprekrúcané v rámci Božieho zákona. Čiže, čiže skúste jednoducho, čiže, čiže čo ste vlastne povedali, že že je to, je to zakázané takéto, že, že aby otec nemôže teda podľa Islámu zabiť dceru, ktorá teda sa dopustí takéto veci, že nemôže. Dobre som to pochopil? Že ju nemôže zabiť? Podľa Koránu nie. Aha, tak, dobre. Ale, ale podľa ich prípadného iného možno, že to existuje, ale ako som už upovedal, podľa toho pravdivého mhm. Nie, Dobre. je tam jednoznačno, je to vražda. Áno, teraz rozumiem. A, o, o, ktorú možno práve podľa Božieho zákona o, potrestať testom smrti. Mm. Uh, píše Juraj... Ak príjme host Sulaiman ešte jedno pozvanie, skúste tú komunikáciu viesť s pánom Pálešom. Aby to bolo zmysluplné, myslím, že pán Páleš bude nadšený a brániť sa komunikácii nebude. O tak vážnych veciach sa nedá hovoriť stručne. Chápem, o čom Sulaiman hovorí, ale to nedokáže pochopiť kresťanský jednostranne zameraný kňaz. Pán pakože je kresťanský materialista, napísal Juraj. Pálo, chceš na to zareagovať? Nie, on čo Juraj. Prijali by ste pozvanie Sulajman do diskusie s pánom Pálešom? O, o, môže, ale len o, no, ako ak Boh dá. Tak. Áno. Dobre, lebo my sa budeme venovať v ďalšej relácii opäť islamu. Má tam pozvanú jednu pani, ktorá je teda moslimka. A možno teda v budúcnosti by sa teda nebránili aj diskusie s vami, ja mu určite o vás dám vedieť, takže do budúcna možno v tomto smere výjdeme aj nášmu poslucháčovi v ústrety. Ďalšia otázka od Jána. Áno, nech sa páči. Ešte som chcel takú poznámku, čo sa týka o... o tej predchádzajúcej relácie, Tuším, som sobotu, alebo kedy tá bola. Či o, piatková maranina niť? Áno, v piatok. No o, tak o, pra, práve o, tento výklad islamu, alebo takto pohľad na islán je pra, o, o, je už o, vychádza len z tých o, hadisov, nie z Koránu. V tej relácii, keď som si tak zväžne prešiel, tak mm -hmm. som nezaznamenal také známky u.. Prezentácii toho islamu, že, že to vychádza z, z Koránu, ale že to vychádza len z tých iných zdrojov poznania. Mm -hmm. že A... ten, o, korán, o, koránový islám je o úplne niečom inom. Mm -hmm. No, nech sa páči. Nech áno, čiže vy ste tú reláciu počúvali. Dobre, tak ja prípadne vravím, dám pánovi Pálošu vedieť. A ak bude mať záujem aj on, aj vy, tak môžeme nejakú reláciu urobiť. Ďalšia otázka od Jána. Môžu moslimovia klamať, keď ide o ich vieru, prípadne o svetú vojnu? Musí sa hovoriť vždy pravda. Áno, iba pravda. Čiže klamať nemôžu. No. Dobre, ďalší mail. Dobrý večer prajem, nechcem sa nikoho dotknúť, ale pán Moslim, pardon, nemá rád doslovenie pán, ale melie a melie a melie. Boris, nechali ste sa dnešnou reláciou zneužiť, je mi to ľúto. Napísal niekto, kto sa nevodpísal, nevadí. Uh... Dobrý večer, to je už ďalší mail za pána Pakoša mohol lepšie a kvalifikovanejšie sekundovať skôr. Emil Pálež má širšie duchovné vedenie, ale mohla vzniknúť samostatná relácia so Sulejmanom a najprv všetkých oboznámila aj história a postoje. Chválim a súhlasím s viacerými tvrdeniami Sulejmana. Je pravda, že dnešný európsky svet v praxi, v politike a ekonomike vôbec neuznáva a neriadi sa nimi. Je smutné, že kresťanstvo sa nedokázalo ubrániť úžere. Islamské bankovníctvo je bezúrokové, napísal Juraj. Chcete na to zareagovať, Sulajman? No a ešte k tomu možno dodať aj tie veci, že Európa prestáva konať v podstate tie dobré skutky. Nemodlí sa tak, ako Boh káže. Tam sú tie Boha sa vykonávajú dosť úkony, ktoré sú neplatné potom a čo sa týka ešte aj k tomu právu by som ešte chcel dodať že existujú dve také smery pozmeneného Božieho zákona a to sú nasledovné Božšie právo existuje ako jediné autoritatívne právo, aké na svete existuje, v ktorým sa riadili ľudia o po prvotnú pospolnú spoločnosti no, v podstate bez toho, aby vznikla, vznikol volaký problém. To, uh, z toho Božího, Boží zákon už bol len pozmeňovaný. To uh, znamená uh, aj uh, napríklad aj uh, slovenské právo je v podstate len uh, už to pozmeňovanie toho Božieho zákona. Ľ ľudia snažia sa uh, zasahovať a pozmeňovať to, čo je, aké sú Dobre skutky, zasahovanie do mysle aj duše ľuďom tým, že prípadný aj na Slovensku zákonodárca, pred zákonodárcami varoval aj prorok Ježiš, aby sa ich veriaci boha stráný. A to práve z dôvodu, aby lebo si, lebo tí zákonodárcovia premieňajú dobre skutky na zlé, trestajú dobre skutky a prípadne aj zakazujú a ak by ich niekto vykonával, tak je považovaný za zlého človeka. Dobre, necháme zase, teraz. Potom ide ešte o moment, že a zase tie zlé skutky sú povolované. To znamená, že, im, že ľudia aj svet ide buď tou cestou, že priznáva slobodu zlým ľuďom, alebo vyznáva slobodu dobrým ľuďom Áno. a zlých trestov. Myslíte dole, si, že vaša prezentácia islamu tu na vysielači je dôveryhodná? A je to profesionálne od vás? Ja mám taký pocit od vás, že vy ste, tuto... vy ste nejaký fanušik tohto islamu, ale ale skorej by som no, ja povedal, som bol... že, či, či sme tomuto náboženstvu s vašou prezentáciou neublížili, lebo dal som vám pár otázok priamých a vy ste ich nezodpovedal, lebo to sa to vyhýbate ne, tomu ne, a to je znakom toho, že buď tomu nerozumiete, alebo nechcete rozumieť a to sa no, nepatrí. No sa ma práve zmanevrovať do niečoho, čo ja som za, za to som bol za tú prezentáciu najskôr až potom tie otázky len, len, len... Len tá, prezentácia, len tá prezentácia, poviem vám to otvorene, je tak absolútne nepochopiteľná a ťažko zrozumiteľná pre poslucháčov, že takto sa to robiť nedá. Skutočne hovorím vám to otvorene, takto to nie je možné robiť, takto prezentáciu. Nikto tej prezentácii s poslucháčov nerozumie, čítam vám maily kde ľudia vyjadrujú sklamanie, že čakali, že sa niečo dozvedia a nerozumejú tomu, ako to prezentujete. Čiže, čiže ak to nejde takto teoreticky, tak potom asi by sme sa mohli dopracovať k nejakým odpovediam v diskusii. Ja som preto aj túto reláciu dnes s vami robil, lebo naozaj osobne si myslím, mm -hmm. že nie je dobre, keď sa napríklad dnes hecujú emócie či už politikmi alebo, alebo médiami proti moslimom. Aj medzi moslímami je obrovské množstvo veľmi dobrých ľudí, tak ako medzi kresťanmi, ateistami, kýmkoľvek. A práve mal som možno, možno takú nejakú ambíciu alebo víziu, že dnešnou reláciou by sme sa práve o tomto mohli rozprávať. Ale hovorím vám úprimne, ako moderátor tejto relácie, tento váš jednoducho spôsob, ktorým ste chceli vysvetľovať ľuďom, vašu vieru, ktorú vyznávate, je pre nich nezrozumiteľný, nerozumejú tomu a dôkazom toho sú aj maily, ktoré mi chodia do, do štúdia. Čiže aby, nejde viete len o to, aby sme si tu nechytali chôz, ako vy hovoríte, ale zároveň, aby sme boli aj zrozumiteľní. Treba komunikovať a diskutovať spôsobom, aby tomu ľudia rozumeli a keď som cítil, že jednoducho takto to nejde, tak potom som to chcel naozaj na diskusiu v ví pálo versus poslucháči. Čiže netreba sa hneď stavať možno aj z vašej strany do polohy, že niekto vás chce niekde vmanévrovať. Tie otázky sú celkom relevantné, pýtajú sa mm. na to mnohí ľudia a, ch a chcú poznať odpovede a čakali, že práve od vás sa ich dnes dozvedia. Na to sa netreba ani urážať ani byť zatrpnutý kvôli tomu, sú to relevantné otázky. A podľa mňa bez problémov sa dá na ne odpovedať. Máme niekoho na telefónnej linke poč Počkajte, čaká niekto na telefónnej linke, aby tam nebol dlho. Skúsme aj poslucháča. Dobrý večer. Áno, počujeme sa? Áno, haló, haló? Máme niekoho na linke? Nemáme. Dobre, tak môžete zareagovať. Sulajman. Aká bola tá prípadná posledná otázka, na ktorú som nezodpovedal od písateľa? No, tak písateľa ani nie, ale skôr Pálo sa tu stiažuje, že mu neodpovedáte na otázku. Alebo napríklad tam bolo poslucháč, pochválil moslimskú vieru, že nemajú úroky v bankách. To je veľmi pozitívna vec, ktorú majú moslimové. si sa úplne vyhol tejto, tomuto pozitívu, v čom my, kresťania, západná civilizácia, sme totálne neverní v Biblii, Dlho, dlho v kresťanstve bolo, že žiadne úroky nemáme mať, keď požičáme niekomu peniaze. A my sme si to tak prispôsobili, že máme a máme tu úroky niekde aj veľmi veľké. A takto zrádzame poselstvo Biblie. Moslimovia sa v tomto napríklad držia zdravého učenia, že keď niekto požičia, nie je na úrok, a vy ste to vôbec to naznačil a vôbec ste to akoby nepochválil. Čo ste to vy za moslima pre pána Jána? Čo si nepochválite pozitíva, čo tam máte? A keď som vám povedal nejaké negatíva, tak ste sa úplne tomu vyhol. Myslíte, že toto je, toto je láska k moslimskej viere z vašej strany? Však to je diletantizmus vysokého stupňa. Obližujete tým moslimom oveľa viac ako ja, čo tu do nich bijem. To vám, postoj, takže... No, povedzte no, na to niečo. No, mám, mám, tu, mám tu napríklad konkrétnu. Nie, nie, na mám tu ota... nie, Dobre, máme tu poslucháckú otázku. Píše Ján. sympatizujete s bojovníkmi Islamského štátu, teda Isisu? No, Dobre. Ďalšia otázka. Korán zakazuje pitie alkoholu. Aký je postoj Koránu ku iným drogám? napríklad drogy, ktorú, ktoré berú bojovníci ISIS na Gúráž? Neviem, aké berú, ale na či vôbec berú. Neviem, neviem, či vôbec berú. Neviem na to odpovedať. Dobrý večer. E, prosím, tá diskusia s tým pánom nevedie k ničomu, máte to jasne povedané. Najväčší hriech vysláme je čokoľvek poprieť, čo v Koráne... Čo je v Koráne napísané, ten kľúčový okamžik, o ktorom ten pád rozpráva, hovorí jasne, žiadna reformácia v kresťanstve je neprípustná, ale to mám pocit, že teraz tomuto celkom nerozumiem, tomuto mailu. Je pravda, že moslimovia žiadajú, aby kresťania zaspievali na Vianoce jednu moslimskú pieseň. Podľa vás by moslimovia v Mekke počas púti mohli dať tichú noc? Pýta sa Jan z Levíc. Máte vy nejaké Vianoce, ako my Čože, majú krestenie? Tam bola otázka od, od poslucháča. Doplňujúca. Podľa Koránu v tomto pra, pra, práve v tomto Vianočnom čase bol ľuďom zjavený Bohom dané všetky písma. Týto by som chcel upopriať každému veriacemu Boha, práviemu veriacemu Boha, aby tieto sviatky prežil v božom požehnaní. Takže počas týchto sviatkov bol zoslaný aj Korán. Bolo, bolo zosláne aj o Evangelium, aj Tóra, aj no. Te, te, teraz jednoducho, naozaj tento vienočný čas, by všetci mali 30 dní oslavovať. Áno, pripúšťam, že u tejto veci, Není jednota a to je o, z dôvodu z toho, že ľudia si náboženstvo od toho náboženstva sa vzdiají a ne, o, neoslavujú aj tento čas, ako by ho mali oslavovať. Lebo Vianočný čas je naozaj ten naj o, v podstate najväčšie sviatky monoteizmu a to je, keď ti zjavené, zjavené tie originálne Božie slova, ktoré sú uvedené len v Koráne. Ďalšia otázka. Ste za to? Ste za to, respektíve, boli by ste za to, keby sa v Európe dodržiavala šária len a nič iné? Šaria to len na doplnenie, to je, čo to je moslimský právny systém, tak pýta sa poslucháč, či ste za to, aby sa v Európe dodržiavala šaria? Tak, ako je uvedené v modlitbe Bože náši, to, to sa aj tak má začínať, Bože náš, nech sa stane tvoja gôla, to jest aby platilo Božie právo a nie ľudské právo, tak áno som za, ale len za to originálne Božie právo, ktoré aj Ježiš prišiel naplniť. Ale len to originálne, nie to pozmenené. Hm? Máme niekoho na telefóne? Linka uvidíme, či tentokrát už spojenie funguje. Dobrý večer, počujeme sa. Halo. Máme, neviem, či máme niekoho na linke ja vidím, že tam zdvihnutá tá linka je ale nikoho nepočuť, tak buď nám nechce odpovedať, alebo sa nepočujeme uh, takže prejdem na ďalší mail Kristian. Uh, Saudská Arábia, krajina proroka Mekky a Mediny spolupracuje predsa so Spojenými štátmi americkými sú naši spojenci Turecko je Moslemská krajina je v NATO a zo základne bom bombardovaný Irak. Obamovaná administratíva podporovala moslimské bratstvo počas arabskej jary. Skorumpované vlády Blízkého východu sú spolo zodpovedné tiež za súčasný stav. Nedá sa všetka vynahádzať len na kresťanov Busha Tonyho Blaira na západ. Súhlasí pán Sulaiman? Toto je otázka od Kristiana. No, sú, je to také, sú, sú to také zmetené vzťahy, ale je, je to také. no. Hm. Je to veľmi zle, musím ho znať. Čo je veľmi zle, že, že, že Saudská Arábia spolupracuje so Spojenými štátmi to, a, a, a Turci zo základne NATO bombardujú Irak? toto to myslíte, že je zle? že vlastne sú zapletené so západom. O, Prosím? O, áno, že áno, v podstate, že existujú také zlé o, vzťahy aj o, medzi muslimami, že existujú také, že tu tie o, vzťahy, ako som už citoval, z mm. Koránu, o neprelievaní krvi a nevyháňanie sa zo z domov. Hmm. Tam je ten, to je ten najväčší problém aj, aj s útečencami. Keby sa táto viera dodržiavala, tak ako sa má dodržiavať, tak by ani problém útečencov nevznikol. Keby sa ktorá viera dodržiavala teraz, myslíte o... islamská? Islamská. Odnosť, čiže ani, ani islamská sa nedodržiava? tak ako by sa mala? O, o, v podstate áno. Že samotní islamskí veriaci nedodržiavajú A. svoju vieru dostatočne? Toto hovoríte? Alebo pravdivo? O, v podstate o, každý, každý veriaci alebo k islámu patria cecia dve tretiny ľudstva aj muslimovia, aj židia a kresťania dve tretiny ľudstva. Keby sa riadili vierou Boha, tak tieto šarvátky by existovať nemuseli. Keby sa dodržiavala viera Boha, tak by ani kto krvý podením No tu sa, možno, že vzácne, tu sa možno vzácne zhodnete už aj s Pálom Patošom. Čo, po, Pál, čo povieš? No už je 8 hodín za chvíľu. ideme bilancovať. Počkaj, ešte máme nikoho na telefónnej linke, ak to no, nie je. No uzme. nie, nie, nie dobre. A počujeme sa? A ja som, ja som omilom zrušil, tak prosím, zavolajte nám ešte raz na číslu 048 381 0101 Čo si chcel bilancovať, pálo, či čo? No lebo ide 8 hodina. No tak bilancuj. Za chvíľu. No, Prepášte, ja som dosť sklamaný s vás. Myslel som, že to bude na vyššej úrovni. Nie, nie len taký prvý stupeň základnej školy náboženstva islamského. Keď už idete niečo verejne prezentovať, tak si to pripravte do podstatných bodov. Celá Biblia sa dá povedať jednou vetou, aj celý islám sa dá povedať pár vetami, netreba o tom veľa hovoriť. Nevyhýbajte sa otázkam. Priamým, keď vám niekto dá priamu otázku, tak povedzte priamu odpoveď aj keď to nebude lichotivé. A prosím vás, troška aj pochváľte pozitíva toho islámu, lebo my tu vydáme a cítime mnoho tých negatív. Ja som čakal, že trocha poviete niečo konkrétne v praxi, čo vaša viera znamená, v čom je lepšia ako kresťanská, lebo títo zanedbaní kresťania a mnohí. A vám ako osobe musím vytknúť. Vôbec neberete, keď ste bol kresťan katolík, Máte vôbec ste nezobrali vážne kresťansko katolickú vieru, ku ktorej vám, vás pán Boh povolal, pravdepodobne pokrstil. Vôbec neberete vážne vieru islamskú a vy tu idete prezentovať do tohto rádia niektorým možno niekoľko tisíc poslucháčom takýto svoj vlastne duchovnú lenivosť. To, neviem, je, to je nerez, to sa nem patrí. Zase neviem, pálo, či sa zrovna patrí takto vstupovať niekomu do svedomia, ako si to v tejto chvíli no ja urobil. Lebo možno, že, možno, že aj trochu už preháňaš. Uh, prečítame mail, jeden aj druhý riešite úplné hlúposti, kto je Duch svetý? čo bol prvý hriech, koho to zaujíma, čo to rieši. Nič na planéte nenapáchalo toľko zlá, ako cirkev a je jedno aká. Kvôli takým hovadinám, ako hlásajú vaše círky, vznikajú vojny a násilie a neriešite nič. Zotročujú nás korporácie, ekosystém planéty, melies z posledného a vy sa dohadujete, kto ďalej dočúra. Mali by ste riešiť, ako hľadať spoločné riešenia, pretože kým nezačneme robiť veci spolu, tak sme skončili. Církev je zlo. Napísal Dušan a bude ma zaujímať názor vás oboh na tento jeho mail. Sulaiman. No je cirkev zlo? Počkaj, palo. vydrž. Sulaiman. No dáme to mu slovu, som. nech sa páči. Sulema. Ešte raz tú otázku. Iha, to bola dlhá otázka. To bol dlhý no, mail. Len, len, tú, len, tú, len ten koniec. Uh, tam nebola otázka, to bolo konštatovanie, že mali by ste riešiť, ako hľadať spoločné riešenia, pretože kým nezačneme robiť veci spolu, tak sme skončili. Uh, čiže... Vas poslúchač vyzýva k tomu, aby ste nehľadali to, čo vás rozdeluje, ale skôr hľadali nejakú spoločnú cestu a neriešili záležitosti, ktoré nič dokopy neriešia. Toto bol zhruba obsah jeho mailu. No, áno, Boh prikázal v Koráne, že máme posúchať Boha, aby sme si nebrali aby sme neboli pánmi jeden na druhým. Páno... Prepačte, ak som ja bol taký dominantnejší na vás, musím vás aj pochváliť, aj Borisa, že ste vlastne takýto typ relácie na Slobodnom vysielači iniciovali poprvýkrát, lebo to tu tuším ešte nebolo. No, treba o tom diskutovať, lebo moslimov veľmi veľa prišlo do Európy, máme z toho strach a treba o tom pekne, rozumne rozprávať a táto relácia možno bola taká prvá lastovička k tomu, aby sme sa aj tejto téme venovali. Mm, ale Sulejman niečo hovoril, si mu do toho skočil, tak teraz neviem, že či ste chcete niečo tam k tomuto povedať, čo ste hovorili? Sulejman, počujeme sa. Že, že Boh, ó, áno, Povedal, že, že máme posúchať iba Boha, aby sme neboli sebe navzájom Páni, aby nikto z nás nedominoval nad tým druhým. Áno, mali by sme... Ešte povedať, že si mal reláciu Boris s pánom Pálešom o islame, tak myslím si, že ak posluchači potrebujú nejaké informácie, tak oveľa viac sa tam dozvedia ako z tejto našej. Čo robili katolíci, počkaj, toto dáme ešte, máme telefonát, tak hádam na záver ešte nejaký telefonát sa podarí. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, tu je, tu je Juraj z Bratislavy, počujeme sa. Áno, áno, počujeme, nech sa páči. Sa vás, je, mi veľmi, je mi veľmi ľúto, že, ale už mi nedalo mi za telefónovať pošlite pána kresťana preč, lebo sa stanem ateistom. Je mi to, je mi to veľmi ľúto. Suli sa ospravedlňujem, že dostal tak málo priestoru na to, čo chcel povedať. Ďakujem vám. Málo priestoru, mala asi 80 až 90 z relácie. Je to málo? No, poslucháči. No složíva. normálne nám ešte napíšte, ja sa pýtam, či je málo v takejto diskusnej relácii kresťanstvo, moslimstvo s moderátorom, keď má on 80-90 za to, že som prísny na to, na čo treba byť prísny, za to vy budete ateista, pane. Zas neviem, ako si sa dopracoval k tým percentám, to si na základe no, čoho vyrátal. Ty no. si to tuším povedal, alebo nie, niekde ja povedal, ale to... celkom je to reálne, však sluchač, pán väčšinu hovoril. To to a my sme reagovali adekvátne no, že... na to, ako, ako neodpovedá, tak to sa nepatrí. Možno, že Ide nie. do relácie a on to neodpovedá. Možno, nečo? že nie je problém v percentách, možno je skôr problém v spôsobe. Uh, asi bude treba nájsť nejaký iný formát tejto relácie na to, aby jednoducho tieto veci sa dali nejakým spôsobom vysvetliť. Ja vnímam aj zo strany vys Ochotu teda o týchto veciach rozprávať, ale asi bude naozaj vhodné do budúcna voliť nejaký iný formát takéto diskusie. Máme ešte posluchača na linke, dúfam, že stihneme. Dobrý večer, počujeme sa. Dobrý večer, rástevský súd. Ja chcem ja pánovi pánačiť povedať, že sa teda správa teda arogantne až drzo, do ta, totálka. Pán Sulejman nemá absolútne žiaden presver a ja sa chcem opýtať, ako sa stavia islám k fyzike, k vede. Ja som to odraz poslal iné. Ako, ako sa správali katolíci, to všetci vieme, mm. že tam upalovali uh, Giordano, Bruno a podobne. Hej, že však teraz no, vidíme no. na panovi Pálešovi. Hej. Nie, hej, Pálešovi, Pakošovi. Pále, pále. no, Už sás, aj, ty, aj ty, keď menuješ... Je super, že robíte o tomto reláciu, pretože my potrebujeme vedieť. A potom sa pripraviť na všetko. Tak, dobre, čiže otázka smerom k Sulejmanovi odraste a on nám poslal aj mail a tá otázka znie tak, to Sulajman, že čo robili katolíci s vecami? Vieme, ako sa stavia islám k fyzike? Ale o, o ktorým fyzickým veci? to teraz neviem. Asi, asi ši, široké spektrum otázok z fyziky. Ja, ne, vôbec neviem teraz, že podľa mňa on nemyslel na konkrétnu oblasť fyziky, ale celkovo fyziku ako takú. Fyzika, astronomia, ast a a tieto vedy proste, ako, ako sa k nim no. stavia islám? No, platí ten, tá postupnosť, že Boh stvoril najprv ó, tie planéty a potom v dvoch dňoch potom, boh, v štyroch dňoch stvoril ó, tú biosféru v podstate na, na planete no a potom ó, v, v siedmom dni začal ó, tvo ó, tvoriť Najprv Boh zasadol na trón a začal riadiť všetky veci. A potom Boh stvoril aj človeka na zemi. Mhm. A to znamená, že ten postoj k fyzike je teda aký? No fyzika, neviem, tak buď celkovo, že v niektorých otázkach veda potvrdzuje Islám. Mm -hmm. No tak by som to asi odpovedal. Dobre, dobre. Skôr tá veda potvrdzuje mm -hmm. islánsku verziu než inú. Dobre. Ešte, ešte posledný mail a tým sa rozlúčim, lebo pozerám, že naša relácia je v závere kritický mail smerom k palovi. Pán Pakoš, neobhajujem hostia a ani islam, ale prosím, netýkajte hostovi. Že nevykajte, prepač nevytýkajte, nevytýkajte hosťovi že neodpovedá na priame otázky a vyhýba sa odpovedať aj keď je to pravda, nakoľko mám vypočuté všetky vaše relácie spirituálny kapitál a často ste robili to isté a nebavte sa s ním, ako by ste boli niečo, pretože ste kresťan a to ani náhodou nie som fanúšik islámu, ale bývalý kresťan. Ale koľký takým, ako je pán Pakoš, som radšej, ale kvôli takým ako je pán Pakoš som radšej kresťan není. Spálo chceš na to zareagovať? Mám právo na názor. Ale keď si ma pozval, tak si troška chcel aj vyvážiť tú reláciu, lebo pán bol dosť dominantný a keď neto vyčítam, že tak... ja som tu bol dominantný, alebo ty, nebolo to pravda. Treba. Pán mal hlavné slovo, mal väčšinu slova a keď tu niekto povedal, že absolútne nedostal priestor, tak ten pán klame. A... To dostal slovo a mohol povedať, čo bolo potrebné povedať. My sme mu dali nejaké troška otázky a keď sa vyhyba niekto, to znamená, že nemá rád pravdu. Treba povedať, že samotný Sulajman a môžete to potvrdiť, uh, ťa pádoch chcel mať v tejto relácii a keď sme si vymieniali maily, tak uh, je pravda, že mi napísal, že by bol rád, keby bola relácia aj s tebou. Vie tak, Sulajman? Môžete toto potvrdiť, čo hovorím? Áno, potvrdím, ale oh, myslel som si, že to bude na, na oh, viac o tej teórii, čo bolo, o čo kresťania poprekrúcovali hm. a tak. Dobre, ja, ja aby som... Sa dostali, aby veriaci Boha mali o, tie o, pravdivé informácie. Ja som vám spomínal, som vám, že ja skúsim ešte teda urobiť iný formát z tejto relácie, ako sme sa aj počas relácie rozprávali možno s pánom Pálešom. Ja ho oslovím a v prípade, že bude z jeho strany záujem, môžeme to skúsiť na takomto širšom formáte, potom rozobrať aj možno do týchto hĺbších vecí. Ja vám v každom prípade za dnešnú reláciu obidvom ďakujem, aj napriek tomu, že to tu bolo miestami vyhecované. Ja som si to aj čakal, však som povedal hneď v úvode, že... Dúfam, že sa mi to nepobiete. Ďakujem Pálovi, že prišiel. Maj sa pekne ahoj. To bol Pálo pa pa Pakoš, katolícky kniaz. do dovidenia. No a na druhej strane linky sme mali, mali Sulaimana, e, moslima, vyznavača islámu a možno sa s ním ešte budeme počuť aj v nejakých ďalších budúcich reláciách. Ďakujem veľmi pekne aj vám. Majte sa pekne a dopočutia. Miercováni, ďakujem tak. No a v tejto chvíli sa s vami ľúči aj Boris Koroni. Ajte sa pekne do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.